kommer tre stycken vad ska vi säga alternativ på vad det skulle kunna vara då jag googlar idag. Ah, Så är det den turkiska artisten Bulent Ersoy? Mm. Mina turkiska vänner får faktiskt verkligen ursäkta mig nu. Jag, jag, mitt uttal är förskräckligt mm. förlåt i, ja. i förväg. Mm. Eller är det den 1,84 meter långa turkiska skådespelaren Bulent İnnal? Oh.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 Jag tänker att detta har att göra med din katt som är, har väldigt korta ben. Så därför skriker du bulent. efter bulent om nätterna. För att, okay, ja. För, ja, för att han var väl ganska kort, va? En meter och 84 centimeter. Tvärtom, han var jävligt lång, <laughs> Jag kan säga att bulent är ju ett namn. Ja. Och det betyder, vad jag har förstått, typ allsmäktig. Mm. Det så det är ganska cool. Ja, Det är faktiskt mm. ett coolt namn tycker mm. jag. Verkligen. Mm. Eh, jag tror det ska uttalas Burdent dock. Aj, ja. eh, men det skiter vi just nu. Det var mm. Burdent jag sa. <här> <här> Och det här var det jag fick upp när jag googlade på buden. <här> mm. Jag tror att det här kan vara ett av de bästa samtals. <här> <här> Och jag känner så här. Fan, jag måste snart gå till läkaren med mina öron. För jag, jag hör ju inte ett skit. <här> Nu har jag sett i arvhållna igen. Asbest. Oj, oj, oj. Där du sa, när, när du nu apropå sa bulent så tänkte jag att du först sa balut. balut. Och, det, och det är någonting som jag tycker är otroligt lebbigt. Jaha, vad, vad är det då?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 Jag vet inte vilka kretsar det är som kallar Björnberg Nej, nej men det är säkert någon mystisk underjordisk krets. Man kan ju hoppas det. Mm -hmm. Som tillber det här mm -hmm. fantastiska värdet. Mm. Det som jag funderar över... Förr i tiden så fanns det ju... Jag gillar ju påsté jag, jag sticker inte under stormen, men jag föredrar påsté. Mm. Eh, förut så fanns det björnbär som påsté. Men det mm. gör det inte längre, vad jag vet. Va? Nej, jag har inte hittat det. Kära lyssnare. Om ni hittar björnbärs te... Ute i världen. Ta då och skicka det i en påse till Johan. Åh, oh, det här var konstigt att jag pratade så här. Hörde. Vad konstigt det här, vad gör du för någonting? Ja, det är min flaska Just nu kommer min röst från en SodaStream-flaska. Hallå? Oh, jag, tänker, jag tänkte lite på Tintin eh, tur och tur när du, när du låter sådär. Och då tänker jag, veckan tjosan. Jag har säkert pratat om det tidigare, Tintin. Det, alla vet ju att jag är Tintin fan, men... Du det, kommer att prata om di, det igen? Ja, men det är lite kul för att... Eh, när jag, jag, jag kom faktiskt på ett tjosan nu, ja! <här> <här> det är jättekul för jag skulle vi ute och köra bil häromdagen. Och det gör jag mm. ibland. Men eh, i, i bilen har jag så här usb stickar med musik.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 Tintin i bilen, skriver jag som sjösanda. Hej, ja, jag Hej, hej. Ja, det här var ju som att kasta bäbrar i trähus. Du, vi tycker det är som vanligt askul när våra kära lyssnare, när ni kära lyssnare, hör av er till oss. Så ida, hur får man ta på oss? Jo så här är det rätt ni. Man går in på en sida som heter johnokida.se och, och där finns det länkar till massor olika platser på sociala medier som ni kan ta kontakt med oss på. Yes!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 Jag, jag vet Men. inte ens vilken dag det är idag. Vad är det för dag? Ja, den här veckan så det har inte så många dagar. Det är, det, det är idag är det och då? imorgon som är den här veckan, för det är tisdag än så länge bara. Vad då idag och imorgon? Eller idag dag igår menar jag. Igår! Vad? Men va? imorgon det... menar jag igår! Vad fan? Är det liksom fredag idag? Det är I am the monster that you feed.